Gure kabil Laixia Laixia Batu zaik Batu zaik batera Dano, batera Arratzaleon ah, entzule Hemen txegatoz beste behin Gaur kontan emeritzi garren Laixia hartzen zaiu egaz Gure Laixia errati libre eta otori honi Martxa edo segidau emoteko Gure laixia Eta, ba, bueno, betiko emo denemengagos gure laguntaldi, eh? Zandaneu kapar, okay. zandaneu, misa, zandaneu, misa. Zandaneu, zandaneu, zandaneu. Uste eh, dauela, danodak isoen, hortu garien. <gatik> asmatu ez dela. Hori asmatu. Ez egun be. Eta, bueno, aurreko etan gaino e, martsan egunerokotasuneko azkeneko barriaren bateko ekartie, eta… Zagatxik ez, jarraipen amaguntze gori, ez jaka imarrazesan horretan. Bai, Eta labur Eta, lagur laur ip Guztot, aztegunetan era eh batera edo beste beratera, libre itxengo garela! Bai? Libri hauek. Libri hauek, bai! Bai! Zatitza, libri Le <nces> Muy cortasune, zabaldu da. Muy cortasune… Tukadek eda… Ordu tegui Honezkero ya es que no bat duz, eh, planteamendu batzuk, abeko ama bizetatik eh? Batzuk, batzuk, peska, hueste batzuk, edo batzuk, edo batzuk, edo batzuk, edo batzuk, edo batzuk. Hori, taldieke aldala kontu eukin, eh? Taldan eztetan ez batu, hei, enbi baina kontuz, nurri zeke errespetatuz, gure moduen muzukku egin bilitea, Baina guk eh, guri eri sí, sí, eur ere miko txiu, sí, bat egu barrio nadala, baina guk sí, sí, barrio sí, sí, gehiadak hauz, eta beste, sí, barrio bat edo sí, nobedade bat, egunean behin martxan dago, harri bai, bai? bai, da! Bai, barrio! Bueltau Aste honetan, asteleani hasi da, bai? bai? Ni baina ni baintzeta zinaz eurte esan doba, baina go, hartu bioko guaz, baina sekule baino <risa> puntu hasina txarra bateraten ten abel, Gui. Bueno, vaya. Eh bueno, eso, Sara, consta teixir Sara. Gaur custo baina beste, beste onaragindun. Ona gabe, ez Eskerrak hori, mogi eta ostelako, eh. Ostantzi ni buru ez dakindu nekoan, baina Ni barriro txartasina has, astelenian ni na, martizni be bai, baina ja astu. Ego astena astu. Bai, datzo be, astu gaur, bueno, gaur denbora dekot. Bueno, orden segur. <laughs> <laughs> ba, bueno, naiki ondino asti da maitu estan. Igual le repasoengo, eh? Están hoy en rankines, están en hambre en tu lien. Eh un en parte de asti están hoyen. Ya. Yeah. Etá bueno, a ver, ranki, eh? a ver maintenant sobre squad zer dino? Ah, bueno, esa mi rankueda. 308 partaide garela eta antzamen hemen batek bakarrik hartu parte. Bueno, barri, bakarrik es, eh, 7 falta die <laughs> parte de la hartu parte, 7. Ondino ez ta beine edo ezdi entera, edo, bueno, bueno o, vale, zu teno sueña. Bueno, hori da. Entro cosa idea, engozue. Hori da. Bueno, orduan hasiko gara, 5.etik, ¿está? Oxer. A Libre gara dositako buruz. 5.en <laughs> postuen Dekogu... Cogu, Richard! Hamarte char. Alberdi bat hau. Bai. Richar Jode, Alberdi regorda, Vicel, així és. Ahí Ondo, ondo, ondo Richard. La guerra en postuen. La guerra Bai. Bi punt geiugas. De Cogu. Gure afama ve, gure eguraldian. Eh, oh! oio, aizpuru! Aizpuru unman unai etxeita! Unai etxeita! Oso hondo! Oso hondo! Dan borrako eta diepizkat, eh? Hori ogeta, haupai! Iru garren postuen, iruregundoa irurogeta bi.gaz Hori, hori, dan borrakeen! Ekogu, IZARO! Homa, hapa, IZARO! IZARO, bere urtegun eixen dela, atzo? Atzo izen zan. Atzo! Zorizionak! Zorizionak izaro! Zorizionak! Zorizionak! Zorizionak! Eta, so a ber, bigaren postuen, <tutu> mitiko bat, dakogu, ias, asmatzen da zuen, irurenda irureta magos, dakogu, lier! Zorizionak! So Ozteta! Ozteta! Oh. Opa, Opa, lier! Majo! Majo! <risa> <risa> Rondiño, ez tozte pasau, ez? Eh? Eta meni, trampa, ez tozte, ez tozte txibago, ne? Ez tozte txibago, ez? Ez tozte Eta maitzeko lehengoko postuen, irurenda larogetasazpi.gaz, dekagu! Trrrrrrr! Hola, hola. Hola. ¿Sale el impuesto? ¿Sale falta algo, sé? Y a usted no <laughs> <vai. laughs> <Ni> está <bebas. laughs> bueno, en puesto allí. ¿Has que falta de hayteco donño, baina? Ánimo, aurreko puesto burrukoan borrucan hori, ni hortik naiko urronabel. Bai. Ni bai. Bueno, veintete urrien sabisien, aprovechao. Estáis sorri algún en me aprovechau. Eurretik etorri egoanaz, hemen aldaketa eta sasoia dakargo da torsku aurretik. Mm -hmm. <laughs> Zabalduet eh, juz barrera batzuk eh, bintzete apurtu, jakuz? Bai, bintzete. Bai. Bai. Ia osasunek eh, goberaik dauen Ia. Ia. Baina guk, eh, kantatxo batentzun. seguru oberen gogule eta jarratuko gure laixia hartzen eh, menetzigarren saioaz. Ia! Biotza maitian eretzako Maite zaizu da labadak izu osondo Amodioz beteri biotza orain dunik Betirako elkartulta zurekin Ireki biotza maitia ireki Ireki biotza ireki guztiz Ireki biotza zunite zala. Ki biotsa soriona nada Maitena zuen ni maite maitasaitu dut mere maitasuna besteen kezdu El karubetiko bio kisango bera bio cubetiko soriona maitean eretzako maite zairtu da labadakiz du osondo amodioz beterin bihotza orain du beti alko elkartuta zurekin ireki bihotza maitia ireki ireki bihotza ireki guztiz ireki bihotza zuni bezala reki biotza zoion da Maiten auun eskatxa nin maite zaitut Nere maitasuna besterikez du Eltargu betikko bioki izangoera Biodu betiko zoiona da Zaitu da labadakiztu osondo Amo dios beteribioza Horain du mi Betirako elkartuta zure Selako erromirako gogu eta saltzalako gogu Esartu eskunegan enkanta politionek, ireki bihotzak. Zile, itzela, klasiko, bat. klasiko bat. Eta klasiko baten ondoren beste klasiko bat, gure irratio honetan, eta asteburu honetako iregarpena dinona. Ganera, ja bera iziena. Hmm? Agartu dugu. Bai, bai, bai, bai, egunen bera bai, bastante bai. fin da bil. Bai. Pena bat, ezin izen da gugan abatu. Bai. Zamen ez dugu. Ez dut horri, kompromisuek lagizu. Danien muzturres hartzen dauenak, danera ezin nahi egau. Era batera beste, era, guk baliabide asko duko baga izan, astir-astir hobetzen, eta baliabide horretako bate jarriko gu martxan, gure telefono deide, gure telefono hau dizuek, eta holako gauzak, <risa> tekniko hor da bilfin, tak, bere gauzak eiten, hobetu guran, mestien guran, <risa> u, eta prest. pres gauzen ez, Dai. ba, bueno, bertan zuzen inespadabe, hemen entzungo gure aizpurun agotzien, izi horreta tropicala. Aula izia da, eta izorta tropikala talean gauz. Badakizue, astero bezala, emango txuegule, egur aldean idagartena. Azte gota behin, gaur ikusi zuen zelan ja argitu daben behin, eta temperaturak epel du die. Balitxek iuntzi partien tantakaren bat beste gotati atzo gota behin oluen, baina, orokorrien alterrein bat da eta epel. Kau abe, epel samarrauk ingu. Eta ditzer, berozapait zela dator, bale? Degoa Eee, sakar joko dau, haizegunietan, eta gainontzeko lekuetan behu, no? Kintza marri da eta temperaturak goizetik izau, edisparo eh, bengo di, eh? Biliko gara emene durangaldien, isorta parien, eh, gota marretik eh, gertu, ero pasau bengo du, igual, eh? Ota, maika ota, mabi, espero abuz. Beraz, bizer, hondartzaako eh, gire itxela, mendireko bebai, baina, kremi gotatau. Ninen suritzu eh, hauz eta eh, euskiziak gogor foko dau, bale? Beraz? Erradurak, ebito daigusen. Eta <coughs> hortik aurrela zer, badomekago izin hau dinon, bere ongo dau, eta zapatutik gaberako gaba tropikala ugin mu seguramente, hogei eh? gradutik nekez bajatuko da, eta badak izude gaur, eh, sandabila, restrezinuek kendutien diela, beraz zapatuen gabeokamabizital, sabatzen asuntue, eta kristonaru ongo dau, baina, bueno, bako txakigusuko gau dau. Eh? Buena, baitxe. Domekago izien EPL hengo dagoela, bero esan daigun, eta e, berdiki aurrera e, guraldea edaketa datoa. Aiziek iparera hengo dago, sakar, temperaturak kolpien bajatuko dide, lainotu hengo dago eta azkenen gordureko euritera joko dago. Eta aurrera zer ikusten du? Badatorre naztien, nazi zamar datorre. E, iparra izien abuzituko da, temperatura fresko-zamarrak, amabos tamazortzi gerradu bitiartien e, maximak eta eurikera hengo eh? e, segurrenik, Eun erro un erro ehengo geitxo edo gitzto baina eun erro un erro urizia, vale? Beste alde batetik eh guri e, e, e, hori eskusa balik hartu diko, ze inguruek bastante siku eguz, eh. Osakalde aldizte ona dala esan gendu, ¿vale? Boixemania, de partitik esateko norgena. So, e, Soriontxo Guille, horma la Pebai. Etarrazada una pasada de juela, vale? Venga, fuerte. vuelta vista enopático el nombre delcado por haber informado granitos rayos buenos y viento habrá la asamblea de bajarjaras se ha reunido la asamblea de majaras ha decidido la asamblea de majaras se ha reunido la asamblea de bajarjaras Ha decidido Mañana sol El hombre del templo es tanto cara Mañana hara el tiempo que a mí me dé la gana Revueltan el fenopático El hombre del templo caro Y todo para haber juzgado Al diario Y todo para haber juzgado Al diario La asamblea de majara Se ha reunido la asamblea de Bajaras, Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido mañana sol Se ha decidido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, ha decidido Mañana, sol y buen tiempo. Ay, ¿eguiste? <risa> oye, sea, oye, la revuelta en el fenopático, verá que se andaba en modulo, Mañana, sol y buen, buen tiempo. tiempo. <risa> itzela, itzela cortatun, Kanti, ¿eh? Y te has dicho, Cheita, hola, ¿ne sause ni en Gugas sube neko cortatun? ¿Tienes eh? <risa> que Eztaki zer ixo edo, eztaki urrengolako, espero hemen egoti, eta eh, hemen ez pasau, joder, zer o sea, pare bat egot hartu, <risa> ezkate, asuntio <risa> prepara aurretik. eta pues ia, ia, ia, ia hau betzen dugun asunto, eh? ¿Qué te llevo? Igual, claro, ver, ver estudios en esta bilingüe, con un guay claro, U, claro. Claro. en esta bilingüe. Claro, claro. Claro, claro. Jai en mi entienda. Está, está <risa> bueno, aquí, uh, aquí uh, igual, va, o vale. estar, justo yes, o, yes, momento yes. charri narra pa'ú, uh, estuñan, edón, o san, igual, barro, justo el punto, ¿no? Bate aquí, bate aquí. Ya, ona, ona, ona, eh, una, una, mm a eh, -hmm. previsinio una, biserre temporada una es ando escozú, cortatuk verak diñon Espero, ala, nixen dut jela. Sí. Eta, ba, bueno, aurrela jarretxo biko gu. Eta, ba, bueno, ba, ikizu, azkenen gara hilatza bizitzen dugu. Eta, konfinamentu pasau zan, baina gero gara ongara erdi karzelan. Eta, ba, ikizu, holako gure tan, emol sinuek kristonako gura, berak Bai, bai, eta hori astertu zailo barri bat estrenosa neina ukuen Eta, emendeko maitaneu barriro, emozion metro agaz. Bye. Musiki, bye. Eh? Eta musikadik ez? Eh? Baina, eh? bueno, baitane. Ah, si, sí. sí, venga, ba, baitenda. <laughs> ah, buena, <laughs> beste. <laughs> gursu nien, nireten, gursu nien, bai. Baina, sigo <laughs> <laughs> vale, aurrekoen aurkestu moduen, eta barri bat, ekarri ot onala isi Eta izena emozio da. Emoziometra. Eta aurrekoen, piskat, sakontzeko azmu edekot. Baina wow. wow. aurreterako? Bale, aurrekoen haipatu nahean moduen, Paul Heckman eta beste hainbatez zientzialarik atrasabien eh. Ba, sinek diene oinarrizko sei emozioek. Eta honek emozioek die bai unibertsalak eta bai biologikuak. Emozioa horrek die aurrekoen e, asaldunaren haserraea. Uste kabea, naska, beldurra, hostasuna eta gaur nator aurkeztera seigarren emozio hori. Badakizu zein da? Falta da. Mmm, seien utze dosu edala. Ez Eeeeh... Hori unibertsala da. Baina, baina, baina, bueno, <risa> bueno batzutan ahias holan sentitzen gara, eh? Abai? Ah, Azarre, azarrezatu. Ez azarrez. Pizkat, triste, hori da. Ahi, hori da. Tristurieda, kartsua. Horia, tristurieda. Oha, ni ahias gozetute gotu nasa, hor mania, tristestak, baina... Gozetute, guzti. Usi, beno, aiko unibertsala da, hori Goste moziño bat izan alko zan, proposatu eh? Balproposatu bi Paul Heckman, Bueno, asuntue da, batzutan, eh? Bueno, posik egote guztetan jaku, esta? Baina, igual batzutan triste ez eztiakoain bezu guztetan. Eta batzutan holan azte triste eztiako guztetan jaku hau aitu hartzi, ez da? Piskate, txikitan lantzen die ze moziñoek, aurrekoen, alpatunaren moduen. Baina, gero, nagusutzen garen nien, kosto egiten jaku eta, ba, triste goti eztiako guztetan. E, bita hau boiten dugu, saiatzen gara eskontetan, gatzetan, eta, eta pizkat gure bihotzak zabaltzeko lehen ipinidogun <laughs> moduen. Girek Hori da. Gireki bihotzak. Gaurrek harri dut, tristura. Dale. Bale, ja. <laughs> Azteko, azaldukot pizkat, tristura serdan. Defini zinuen yeah. bihar dugu, ezta. Dale. <laughs> eta gurekoan moduen, nire palat egirakuen nas, lurriz txiki hartu dut. Esa aldein Hau palur. Teletra bihetu dut. <laughs> <lidu> Bondodot, Fish〔兒> Tristura. Etor, por favor. Daurtik. Tristura da. Trer, trer. Eta hola, miño, lurris dei txikiak. Tristura arimaren egoera, biz mingarria, marea eta iraunkorra. Naigabeak edo oinasiak gogoa hartzea. Hau da, uau, tristeraen definizioa. Muizike fuera, muizike... Ez dago ezer politxe horiek, Tristurien... Ez dago, enturrizte amene, eh? Ez ez Baina gauza politxe da, Tristurien de finitzine barre bat azaz altzi, eh? Tristurien, bueno, gure parte da, baina <coughs> humoria sartu izkero, harina ban ditzen nah, eh? da, eh? Bai, bai, bai, bai. Gaguntzen da, humoriek laguntzen da. Duria aldintzen, ero... Mm nintzat beste modu baten, herbeten. Kustonako... Igual, e, peltza bori buta, baina niri niko holan nintzinat, eh? Ona, ona, da, ona. Sen bona. bat, eta humorean gehiagoa sartu tristurie, guztot, zan hau izango da, no? Bai, bai, bai. holanda. Bai ba. Orden, tristura holan, definizioz, well, simpli edala monarren, beres, goza oso komplezu da, ez da? Tristurak aldi egin, bai, harinek eta airagankorrak, gehienez negar ez negar baten, e, negar baten da, eta, negarra egiten da eta eta paso egiten jaku. Baina badau bai tristura sakona dana eta honek defrensinuekarri aldazku, badau diztimina, <laughs> diztimia izeneko defrensinio bat. Eta honek pizkat <laughs> aita dazkune da, gehiago edo gutxiago jatie, insomioe, hipersomia, energia falta, autoestima baxo eukitie. Eta esken finen honek e, botautasene bai tristura ariñe eta bai sakona, Piskat dien moldagarriak, ez da? Bakotza modukue isaerak horreke piskat moldatzen dau. Mm -hmm. Gure eskema kognitibue, hau da, selako deko gusen. Inguru sozio-kulturalak be badeko serikusia amen. Eta nire uste soin garantzitzuena, zer da guri tristetzen gaitu hori? Suen kasuen zer da? Gauza, binga, asko. Eskera, <gurra> sen, <binga. gurra> Gauza asko. Gauza asko. Ez que barreti gatoz oin, bine gaitzen tristeagar. Zeran no, mm. e, e, da, adibide bat ipinero bat ero, lehen aurrera duzkutzu e, gaurko gaitzeu mm -hmm. zein dan, eta, bueno, aus narketarako ero denpori eman duzu, niri triste ipintzen nau, gauza batero da, pertsona honak, ipintzen bueno, pertsona honak ez, baina, bada pertsona batzuk, nietzako, bueno, nik mm -hmm. usten duaz, ez dekinak, eee, ez dina gaiztuek, ez dakik gaiztotasunik euren barruen bapes, bapes, mm. ero, bueno, nik bintzete, ez dut zietik guzten. Eta beti dau daubaten bat, e, euretaz aprobetsau gure dana, ero, ero ez dakit, egu remototzenak. Bai. Horrek oso trezte milan hau, adipidez. Iguztizia horreko, zer den, baina gaiztotasunik eromaltzurtasunik ez, ez dakit, berbi ondo esan daba dauen, baina... Ez dagoen nonok, eh, bat emat gaiztu, izieti euregaz, ez da bit. Mm. Triste pintzen hau. Bai, mm, bada. Jo, oh, motibo darra, motibo darra. Mm. Eta nire bet, triste zoste, zosegi pintzen hau, eta pasan aurreko zaiun hemen, e, emosiometro zaiun esan hemen, ez? Pizkaz, pandemia zeralun hemen asuntu, ez? Eh? Zekaz mm. hartzen hori tokke dekada, ya ja, zainekena badu dira. Bai, Baina nire tristei pintzen hau. Gu oin urte terdi, oin urte bi, erarte, bizitzen gara era batera, oso sociablek izen oso gente asko esagutu dugu. Lagun ingurue, oso nik bintzen, nire gertetazunen, oso lagun giro lagungiro zabalaukinot. Eta badaluraz izia urte bi, estimetan dutenda, nire oso lagundan jente asko, ikusi izin izenduaz. Eta nire horrek bineo triste, ni berez posibiziteko eta esto bierre, kanarias erajoen, edo... Kristanako bideak ez. Barrek gauza txikizek ez. Be, Gentes berdinez, etu, bera, sego, no sepeñen, bueno, trago, jo, edo, edo bardinda, edo beste plan batean, edo dan alakue. Eta urtebi pasau eta esina seure gaseon, eta horri vueltak ematen ailean bako txin, oso oso triste mininaz da. Mm. Eukindu da, segun charrak, ganea oin esanleikela gauzela egun ero baten dala beti bardiñez. E, azte pues joen da azte torri, ez teko zu alizienterik, ez da guzer onik Me bai, rutina me Hori ez zor. Horri da rutina ba, ez sai kartzel, azkenen kartzel, ni kartzelan sentitzen bai, naz. Bai. Eta hor horren mi no triste, daola gente multzo bat, ba bueno, emetik orain ziak motzi horre ikusi xien ere ezin du zen gustileri, egongorara, torreko dagune. Eta ba bueno, horrek mi no triste. Hasta ondo explico mm -hmm. buenas, el 2. Bai. bai. Oso no se Bai. Bai. Onio triste hobin naz ni. Ja. Ánimo, ánimo. Sí, Wow, bueno, ba, ani ke sta kits. O sea, mm mm, sta kits. a ver, ni sentitzen has askotan, ba triste, ba, dibedes. Em, ileko bajatzen jatenien askotan jartzen ast triste, igual arrasoi barik, edosein arrasoikak beste kit. Bueno, dana, dana. orrita. da es, Osea, dana momentu bat tipo hasaleratzeko, eh? Kon do saleratzen dana vai. eta igual edosek ja hartzu triste, Edozer txorrada, ba. igual pentserie, ba hori, que esa no pandemia egoera honekin lotude, ba ez eh, zuk eh, gure do zuzen plan horrek ezin pentzerien osea, pentserien lense markausarein alsinu zen da oin ezin do ez Es plano horrek sin i serieño está kit, bai. O sea, bai, está kit. Bai. Muga asko, muga asko da, ni muga asko uh. da. Bai, eta pizkat 10etik aurrera zerrein etzien, ez? Eh? Pizkat. Lo. Lo. La roxin eskarit, aprochado esta vez, eh. Bai. Baina pizkat. Olan, komekokos bat izen da, ez? Amarretan etxien eta bakarrik pentsetako momentu eh, emoten dago zala, oi dala edo, ez eta, eta, igual, batzutan asko pentsetiek be, iten dozkuneda tristei pintia. Asken finien, e, eh, bai, bilinaz eh, trahizietan bizkate interneten eta eta jentiek eh, zuen antzeako gauzak esan da uspa, injustiziak, pandemiagaraiak, eh, erazueko, bai, bai, seksistak, Bein. bai, e, besteain bat erazu. E, laguniek, lagunek altzi edo familiakokidiek altzi, eh? Hmm. E, Tratutxarrak txarrak, bai, ja, jakitie nonok egin dauzela, ah, jakitie nonok jaso dauzela, maite dugu zen e, pertsonak urneuk iti, eh? Oine, Bye. pandemia garaian be hori asko asola datu da, da. da. E, lehen igualeps gotzi hartu eta juen alzinen, gaur egun ezin da. Oine, mendik aurrera antza bueno. bueno, bai? Baina baina baina baina. Ia, ia, ze matetan da, Beste bat da, utzegitiek. Adibidez, ba, ingot hau, tipo norbaiteri esatotzezu, ingot hau. Eta ez lortziek, sortzen da mm. be bai, tristura hori, ez da? Ez buruekiko. Eta bebai maite dugu sufritzen ikusti. Hor mm. duen, zer da egiten dugune tristega usenien? Edo zelan zagatzen gara hau kontrolatzen? Zuek zer eiten dozue? Ha, Negar. Botarei vuelta Gemon. Bai, bai. Batzuk eitan da biena da igual. Bakotzantzat gorde, eh, os gausak. Ba, bitu nik bai. nik, nik egin izan, bizu izanontan, eh? Mm -hmm. Zer, zer botatzen faltan eta da segi pinguenao triste. Bai. Eta nientsak hori izan erramintza bat. Hori oso sai pinguenao triste, ez mm -hmm. nire ere inguruko hor lagunek ikusi ezin ixetiek eta eta triste nagunetan sarriten nienaz barrenak askatzekue. Baina bai, nobera charto hau ba pertsona bataz, estimo duzun, pertsona bataz, egon, da, bai. egote hutzek, bai. ni asko laguntzen. Bai, asko asko, asko laguntzen, bai, bai, la, eta igual, egon nien berten ez dute zango, eta igual handik aste bizan, jo, <laughs> ba, hau, pase dute, eta egon ba, nintzen txartu. Bai. Ba. Baina hor momentuen, egon nintzen hori, ba, niko reik kristunako estimo hartzate, eta asko laguntzen, nintzen, nintzen. Eta be, gauza hori, tristai pinten dutzen hori, beste modu baten ikusten dozu, ez da? Bal, beste perspektiua bat entzuterakuen. Oria, askenian da momentuen, momentuen no bere burua entretenitu beste gausoa, tega, seta gausa sinple bat da, ezto zuzen, wa, ontsartonao da. Ba, mi o crustona coplana. Se igual si es que tengo coplana yenda, esto mm. ba, ba, ja. ba, su ba? es... llenando se sausondo. Mm. Ya esto su disfrute. Tan... Es, ba, bueno, ba, igual soy ese, bueno, en abundo, seguro te, ba igual pidiendo sune, va rico terna bajatu edo, está plaza pipa batzu jaten egon. Bai, yeah. Baina horrekin ni beintze ta asko launtzen hau. Bera tire etortiek be, eguntzen dau. Beste terapia bat, beste Eta hein bidana hori esan duzu moduen, igual onartu ez da, tristen hau, hmm. ulortu inbida hori eta niri adiez personalmente laguntzen dozte asko e, ekoten kuadernu baten eidaztiek. <laughs> Kontetan dut, ba, ze pasataneate, hau, ba, es, onartu egiten dut, ulertu egiten dut, ba, nabut triste, hone gaitik, orduen, idatzi iten dut, hmm. eta pasada bat da, eh, zentitzen hasi beto pizkat. Pertsona batekaz berba haitie moduen, ba, nire kuadernuaz berba haitie izetetan da, eta terapia bai. ona izen leike. Bai. Gero be, igual batzutan, pasetan dainak negatiboki aste gala pentsetan, ez? Eh? So, Dara mierda bat, tristen hau, eta nire zitza mierda bat. Dain biagune da, igual, txip horien hori hain eta mm. pozitioke pentsau. E, be, ez gelditu, ez gelditu e, etxeko e, sofan, ez gelditu horien pentsetan, jarraitu aurrera eta eta gauzak hain, e, ba, momentuen eukindu zuzen e, horrekin e, planak eta aurrera jarraitu, eta. Eta horrek, bete, eta askoz bebeto sentutuko zera. Mm -hmm. Eta gauza berriak be, eiteko, e, aukera izen leike bai Atik zabaldu bete. Hai. Hori da. Mei. Eta azarratetu bada du, jo. Hm. Da, listo, horreztu hau esterik. Zetsa bada ja. ba, ba, beste eran bate hori aukera disoluzionetako baina beti. Haur iran bida, atik zabaldu bada zen pasau, eta bestela, jo, zabaltzeko. Hori da. Hori da. Da trezte bat zeusen momentu bat. Metaforia. Iguale, ate barrize zabaltze horrek. Ba beste, postas on batzuk ekarri aldotsu, zero ez egur, ez egur, eh? Ez ilustrak Onurak be badekoz. Adibidez, gure burue ulertzeko tresna izan laike, mm -hmm. e, gu geu esagutzeko aukera, eh? Es? Batzutan ez gara ondo esagutzen. Ja, e, trista eusienen orduen asko hasten gara ausnartzen eta ordu honetan dutatzen galba, bale, Irina zulakue edo eh, e, mm. e, gustatzenjate hau, hau e, eta gustetan. Es? eta be holan be lagunekin berbaiterako nola kezea. B, kon, konturatzen gara, zeran e, konektatzen dugun B estiekaz, eh? zeran elkar gulartzen garen, laguntzen garen, e, zerako hori koneksinue dauen gure hartien. Eta be inguruen, holan inguruen dugu gune, balora oiten dugu. Hortuen, hmm. hon arte nira ez dakit zuek, zo zer gehitu gure duzuen? Entzuliek, haber, zer pentsetan da bian? Ba, gizizan, entzulik ez da gizte da, baina ni benetan, jo, tristure buruz holan, Ain lasa eta ain ondo itxeitek, enaz triste torri eta enoie triste bez, <gurrisa> baina oso gustu, eta benetan, bai. ezka da gauza hain arruz bat, danok bizi biko dugune edo bizi izan dugune. Bai. Bai. Bai. Bai, ba. Eta bai, bai. zer, zer bat eta geiz au jakin, tristura horretaz, eta zelan jasan tristura bat? Ba, hueto, ez toz guztu, egin. Bai, uh -huh. sakona, xin nam sumdua. Ez dituen gero diferentidea. Bai, bueno. Baina bueno. horretara el duala. Ori da, uznarketa horiena no, no veras autoa, eske finen uste dugu bak euren orgaren baina ondino egun asko dugu saurretik urte asko eta bueno. tristura asko, posa gei mm. jau seguramente. Esperoan uh, dizeti, espero. yes? eh, garai txarrak bizitzen gero seguro postasunak erres etorriko diela. Eta, ezkerrik asko maitan, eh? Ezkerrik asko maitan. <risa> Zuei. <risa> Enabene, espero, tristurati gain <risa> positibo urtunan zani kontu, eh? Hemen, bai, izia arrobatian, bai. Bai, bai, bai. Eta, bueno, Kerobian, eh, kanto txuat, ez Kerobian, eh? Ez, alaitut amaiderren. aurrean. Ah, ispillu aurrean, parkatu hemen, txartu apuntote ondan, zoser, ispillu aurrean entzun. Eta, bat, azgero, vueltan. No <risa> Baina zure aurrean Galdu ititen naiz zure gen akiunei dut nire espiuuan eta orduan beste bat naiz Zuzaran zara They're nice. bad so China scan secreto dan norvera dan secreto tambien sekretu angiena Norbera da nahi duena Norbera da izo nahi duena ixilesko sekretu dan Norbera da sekretu Bueno, barrenak askatu eguz, gure mozinuen barri emeneukin jogu, gaurpe zozer barri eikeziogu. Mm -hmm. Eta, ba, bueno, tristura edo do, tristura galde batera itxi, eta poserako salto mm. eta, eta horretako zer goba, zer azteixen goba, gure mm -hmm. txapelketedo lehiaketia barri zonaek harti, eh? Mm -hmm. Eta ipin egun gure ator kantari oier topien! Ator Cantari Oyer. Hau da gure lehiaketa famosue. Eh? hainbeste beste desio beste... Eh? eta hainbeste beste... Segui dekon lehiaketie eta... Aztero, astero gure Oyer ipiñen dugu kantuen. Bueno, kantuen edo nananeuen. Nananeu. <risa> eta, bueno, bera, que... edo nananeetan dauen kantie asmatzi izten da zuen erronka. <hum> eta hori jalan pasen hastien berak, bere erronka botabene, airera, gukemen gure bitiarte zairien ipinik endun. Eta, suposatzeot, partei dazko gondala, berat eta ez tegitu erren barrikik. Baina, nik ikusi gote. Bada uspapeletak. Bai. Oztrapoti, neiko, neiko beteta ikusten dugu. Ba beteta, eta bueno, betiko moduenez, bak, isu, ganera parte hartute, papeleta bikoitza eta irabazteko... Eta irukoitza. Eta irukoitza, erausela, berripen ikusue, refrescabasundo estan, estan doiori, estan doiori. Vale, eh me su bat biltsen badozu, bai WhatsApp edo sare sozialetatik papeleta bat. Holi da. abestia zeindan estaremo de bi papeleta. Hau, eta audio bidez kantao egiten badozu, orduan ikusuz wow. Iru pa beira. Iruko eta irukoitza. Bai bai. No, eh? Orduan horreta no dudarik, aguztu eskeroiz eskero, eskero. da, osea, da, mai tari hiru zen, mai tari. Bai da, bai. En bede mesutxo Adbialdu bak hisue hartu WhatsApp eta emon hori mikrofonuen botoileri, ukin sagatute eta nana neuzuek edo abestu edo guro zuena, Baina esan abestu zure tonalidades 27 era kuchixindan. Gero, gero, gero esan duzune. zeindan abestiz. O sea, bada espada, bai oso oso, flojo, <risa> bada be. Dudaik egon estetien, gero esan zeindan. Eta, ba bueno, honen eh, eixengo da, oñart, ez igual birgo goratzi, eh? Segin zinapazna azteko Bye. audizu, eh? Ni enazakorten egiz esan, neiko despistau enaz orretako, da teniko guruzu nien. Na na na na Na na na Na na na Na na na na, na, na.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 <risa> <risa> Lenene que sin asco Hoy me... Veste ¿Ve ahí, veste Ni <risa> he hecho ríete eso Vaya, te <risa> ríete <risa> <risa> modezade zerola así que en la siguiente en ka du eskaldunek eta gero bueno pues sa pizka gasuntua aldatzen eh bueno modezade zu eskalduneti eh bueno bai bai mira en eskaldunek eskaldunek gure utesan euskaraz eskaldunekin asi ginela ah bueno bai aquí euskaldunela bizkaitarra gureak eta famahuek bere sasoietan eta bai san san le nauko sala de fiestas aketa marcha neusan saseikuek txakatza el tren i orrepigarai una ke orduen zeuen <laughs> da igual, egon eixenko da, hau dizuek antzal eh? Baten bat badekogu eta ur, euren erantzuneek, entzutitzenko da honena. Apa, ekipo, bueno, e, entzulten duzuenez, aina foniko gonda, nik uste azion oierre nivela superetako aukera egotesela. Beraz, ona hemen nire ator kantari oierreen azionetako erantzune. <coughs> ALDAPAN auto Pauzo horik pauzo ALDAPAN BERA! <risa> Ostia, nahi no mea salietan mal, eh? <risa> Venga, equipo! Untan, ALDAPAN GORA! Animo! Astiaz! Eta... Simax! Lasteri guesiko gailakoa, nirroatetik gampo! Venga, besarkadak! Oh, barrekal, barrekal! Txodo, bero, bera! Guau! <risa> bai, bai, bai! Benetan uste dela eh, gure partai Oyerrega susen sueneen pique badekona, vale, o sea, vale. <risa> gurea oyer tapau, baina berestir dugu enganera gurea tapau, o sea, hau parrekal. Era, gita Josechuk. Eta Josechuk. Ay. Josechuk. Noroztra Torri. Esta ya, Torri. Pena, ah, vai, Ay, A ti ejo kausk. Josechuk gaik ikaldetu batzuk. Ah, bai, galdetu dabe, Josechuk gaik. Bai, bai. Baitu que handa visa. Interesate dauz. Oh, Interes, maten, ¿eh? <risa> <risa> bueno, contacto en el BNB Costa. Mayor Elizalde, se parejito Soltero, cariño vidao, no, ¿eh? sí. bueno, técnico, que yo vegonada. ¿no? Alda pablora, pausori pauso, alda pabera, alda pabera, pausori pauso, eta pago, eskultura raro, kaleak edo mendidak zer galtzen gaitu gehiago, alda pabera, pausori pauso, gazta ino eta pago, eskultura raro, kaleak edo mendidak. Esteratzuk behar jortsupera eguran, eh? Hemen ez dauk pikerik, baina natural urteinak eh, eta jortsupera bintan, eh? <laughs> Afin hasi nion oh, kontu, eh? Begitu, eh? Mm. Epsiat, ondo, ondo, eh? E, goguaz da, ilusinoaz da, da... Bueno? E, eta hamen, eh? Hemen, bueno. aurrekoen, osan da, Josetzuk, Mikel Tzugaz gure esagen ez da? Mikel Tzugaz? Mikel Tzugaz, li goben? Eta amaiari no? teléfonozita si batez? Ah, bai, bai, amaiitagar zita batez. Amaiitagar zita batez. Kos etzu? tan enamorado <risa> <risa> es meti eh, yes. <risa> <u> <risa> que igual zuzenien susenien publicadoiko o sea amaitan amaitan bitauko jaque jaque pasadas tiene dida psat plagio gainu zen hor badizu Oi first date está perdona eh ngupa <risa> <persteig. risa> <risa> eh, josechu amaita siteori <risa> <risa> <Zita ori. risa> <risa> <Zita ori>. susen susenien <risa> springtime bueno Amaguita <risa> verde que su proposamena, ¿eh? Proposamena, mm -hmm. itch ¿Vai? itchela, itchela. itchela. <risa> <risa> ¿Qué ya va técnico? Venga, va. <risa> Alda pa' angora, pa' usori pa' usó. Alda pa' vera, a' usot' i ca' usó. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, a' uso, usot' <risa> aquí un ordenado? Leti? ¡Leti! ¡Ah, opa, Leti! leti <risa> A, A berri, berriabastera dator. Persona ¿Eh? asko eh? <risa> no gustatzen eh? eh? claro, da, asko. Nai jasantzatzen lan. Horretan. Baina itxela, jode gogua, ez da ilusio esa. Azolan kantot. Bai, claro, eskerzego da, mm. ah? Seguramente ara te gizen chuleta basukero se konza. Barrikao, barrikao, barri, barri, barri, barri, Bai. Hola, hola, han seguido Lanleti. Eta, bueno que ya he estado. Esta güey ya. Va bueno, Oña arte hiru koinsididu da be. Es hmm? está que asmatu badabe edo es horretako onena y Pinky originala ya asmatu da Na-na-na! Na-na-na-na! na, na, na. na, na, na, na. na, na Bai jauna, bai jauna! Gemen hiru partei daudizo bitxartez. Hirurek asesmatu dabe, hirurek eki papeleta hiruko Bai jaunek, eta ez dugu esan, baina igual barri dugu gorazikogu. Sein dan, asteunetako saritze. Eh? Eta bera da, Gauhargi Tabernan, iortako Gauhargi Tabernan. Rasiño bikoitzan balieo, balieo, edo, bueno, rasiño bikoitza. bai. Ba Ori izango saritze? Daztzeko ukera, <gibarra> <gibarra> <Bueno, gibarra> <dastatu, gibarra> <gozatu, gibarra> bai. Horria. Bueno, gastatu, gozatu, ez berdinak ez hartu. Bai. Nagesak eta aligaitzak, alitak, bai. Itzelabetan <gibarra> <dastatu>, sari <gibarra> bikaina bakixue pasauk gargitek. Naite sari le tokako zein tokako ez pasau zeinkie, bat hartu, erramatxo batzu probau. Ganen asteburenen denbora ona <gibarra> da toro ispuru ke izan daunez. Bai. Bai, bai. Aprovechatu. Era <gibarra> bikaina tragotxu hartut. Aprovechatu. Lagun arteen denbora on bat <gibarra> pasitako. <gibarra> <gibarra> Mhm. Eta bai semeiko gu. Ba, sosketan bikogu edo zer. Esto, esta un niño potu hartu gure. Venga, cámaras, acción. Bueno, aneco hartuko hemen eh. Inusente samarren hasni eta hemen. Ahora refresca Bueno, ni pa pre le hartuko go. Hartuko ta hemen poketxu Na, na, na, na! Opa, kama, da, ola, keai! Eta, emeina, papeletar bataketezkuen. Eta, bueno, hemen ezteiko gure doblirik. A ver? Ezkatu gotzuetzu gure doblirik, e? Txar, txar, txar, ezke esan bida, eh? Ordenaora aldatu gu gu, ahim badako gure ordenaora. Badako gu, badako gu. Gure badako ze ya berez gure ordenaora eku eta, bueno, hori dara eta ezteiko gure doblirik, asik que, venga, barrido, dada, redobletxu, e? Tráeme de que fue a peletíe, Hayo! ¡Oh! ¡Hayo, Hayo, Hayo! ¡Barrido! Rengos! ¡Miquel Hayo, Saridune! Peluquería a la huensa. No hay buen Gawarguire. Gawarguire. Y Rasín y Jaten. Ay, ¡Joder! No. Se la Suerte de coso, no, eh. Veneta, veneta. Eta ez dago ba, abesten, ja Aspenia, eh? abestuiko leuka, eh. Mm. Hingo gu ipini megol lebat legat ja aktetan jake astero astero hije moldatzen dagun legedile. Hingo gu birriten gasaile jasada bienak kantus bakarre gartileki parte. Vale. Bai. Bai. Zuega, bai, bai, bai. Bai. Vale. Bueno, vale. Pues no. Bai, juega. Bueno, este la baina gero guk erabikiko gurtu hartu potentzo Hori <laughs> da. Eh, Animetan situgu kantu setia lan poli gure parte bai. sentitzen saituelako. Así que bueno, Oñe, Alba da, amén bai. Llamadi hor da. Y ahí ahí ahí ahí ahí. Y ya entzuten dauen. Ya entzuten Augusto celebertan dabiela ya zapatuen, eh, zapatuen domekan mugak apurtem die la. Urku yukasingo bai juain beste Ez da hartu dantzari fine, venga, hartu txu telefonu e. Eh? Oh, Igual amatzan egon goda, solun e, eh? biberrien da. Takmoui e, eh, mentanan ja. itxiketa entzunez. En edo. edo. Soñu e, eh? jo, e, famau soñu e, eh? soñulari ze, dantzari ze, etxera komoko muti beren jaztuzko hartu gire. E, ez da hartu. Jo, jose txu gongo asean, honi be, venga, beste intenta bat ez duengo? Aizu gai. Beren esitago. Mikel, zuh, merezio zuh, horrem estetagei jau. <coughs> ja, lehen guen ezta alixen. Bigarren zailagere batengo gu. Bigarren espada, <coughs> bueno, pentsa duiku, ez? Bat ematiditzeko, <coughs> lan salauen bat. Guen pentsetan, eh? Ia, Mikel, vinga, hartu zuh, telefonu, eh? Mikel. Mikel. Mikel, jaiu, jaiu. Jaiu, jaiu. Ayo hayo mingel hayo hayo, hayo. hayo hayo. Bueno, a Villar te es muy buena pezada de no no yo a la cena buena, eh? espero gusto kartzia. Nike te digo conocen, está que yo bateme a plaza anda buena de plaza plaza plaza plaza Beraistia está Berarrebia está hongo. Uh -huh. Ah, bai, hongo da. <tose> Deituko gu a ber. Norori, onakarreko. Ez. Onakarreko. Gure zuena, ez que normali ningu kemetik ez da guzikusten. Gela barruangos, baina saltxatu goten da plazan, eta jore. Baina, plazako barri, zuzenien, eh, poltxe zen basan. Ja Mikel, jo, lastimo Mikel, ez duzko hartu. Oh. No Mikel zuzara, gau argiko, arrazen jo bitxek irabaziozen, eh, pertsona. Baina, ez dakit emene, ez dakit zenten da bizen. Hor eh, dabeiz diskusioen, eh, unartien, telefono bat, besti, ez den leitu, nori <risa> eitxu. Ez es que... beste bat emateria, eitxu. Gaituko dugu? Deitu udan ere. Udan ez duaz hartazari, deitu. Udan ere? Ba, eze pasan naztien, emetik urten ginen, eta benetan esan da, jo, sekulako berbapoliek esan dozku zen, eta emetik, ay, eskerrik, balu, asko, serduen, ame, emetik ay, eskerrik asko. Ay, ay, goa, eta emetik eskerrik asko emanguri gotzugu. Eta, bueno, claro. ez politik betizenko zen, bera izuzenien ditzi, eh? <risa> <risa> <risa> <risa> bai, <zenien> eh? <risa> <risa> ba. Iba. Parte hartu dau? No, ez dakit. Igual, azte honetan esin aban. Baina, bueno, pasan naztien hor plazen, egon zen, eta zen joge hitze laxarie... Osegidu holan... Zer polita, eh? Ez dakit. Teknikuaren... Eta uste, tomenak polit bat ezin gosala ez, eh? berari deialitxo batean. Mm. Uso. Va. Errezen hana, garaziri. Oh, Gure, <risa> <risa> garaziri. Gure, garaziri. Garaziri abasidau. Garaziri... Ah, Audeus bez, oinen bidana... Eh, Suzenien, etorri eta kantao <risa> ez. Eta kantao ez dela. <risa> <risa> Eztela... Bueno, behar dagoudan edi, a berrentzuten dozkuntze, beti gabizaudiz jofaiokin, ez dakiz, zer dada, eta, zika, non duntzuten ziren nasuntuek, baina... Zier! Haupo, dane! Haupa! Arratxaldeon. Haupa! Entzuten gaitezu dala, zer? noski baiet. Iaia, ormen... ganetik. Ormen ganetik! Etorri barrure! Plazako, korrespontzala, hemen deko goudan ezuga sartaza. Sartu udane. Bueno, emitetu ez barrure sartzen, gure ba Sartu ba, eh? Torri, torri, venga, torri. Ader, Ritxon. Ritxon, Es eh? <laughs> eskei, <laughs> zu Bitjardien es eskei, eh? Vale, Hoenguaz vale. Joangoaz kompartitzen asuntua, asunt eh? Hemen ato arru dene bidien, bidien abaletxeko zabaldu, eta barru lanza. Ijun samar dauz, arreri, mm. Baina, nondik, eh? Fondola. Zu torri fondola. Bildurri parik. Dei. Zaloiko atetik. Zaloiko atetik Bintana. sartu. Pistu, bihar bauzu, bai. ¡Caro, claro! ¡Caro, claro! Mate, su, amene, sañ, Esta es la última, ¿eh? ¡Horre vale. el cobrador bueno, del yeah, fraco urtenda a su revilla! <ríe> ¡Y a tope de no sumiría! ¡Vanator, vanator! ¡Vanator, vanator! ¡Vanator, vanator, vanator! ¡Vanator, vanator, vanator! ¡Pim, pim, pim! ¡Oh! ¡Iche calcinas! ¡Hola! ¡Opa, ura! ¡Negarraza, león! ¡Eta urbe, va! ¡Hola! ¡Au pa ¡Hola! ¡Sortu, barrures, ube, va! ¡Torri! ¡Chuchi, ejaten, abisonek! ¿Ah? Joder, txutxe pote. Ah, ba, ba, kadru, jode. Kadru. Jode. <risa> da, zer diñozue, ba? Ba hemen, pasan hastien berba politiek entzun gainozen zure agotik, eta esan gainoen, jode. ona gombiratu bigu. Gure ba, entzule, ba, igual ez da gira korregu zen, <risa> <risa> igual zen osin porrezir. Eta nike onza tartuna desan berba, zen, joder, ona sarie, zela konditzen dozuen. Ogi, guri da, egize perdaterue. Zor dutzen berba. Ez que, zari eh? <gurri> gure herriko tengurutako gausak selako umoria askontan duzen, eh. Exacto, exacto. Asko landute gainera, eh. Ori <gurri> da. Bates ere, bates ere ondo landuat. <gurri> <gurri> <gurri> ba, orren, hola, hola ni jende rosak. beti xeten di honenak, eh? Honek, gure parek se betxu asuntu da, sari helun dauela gaur Mikel Jaiok. Ah. Mikel Jaio, Jaio, gure jantsari trikitilari eta amatzar famauek. Baina ez tozko hartu telefono. Ene, ba. Eusen du, baxa, beste non no eitxu bitzu eta nori oa udanei ditu baina. majo soiz. Ba, <risa> ez es que eh? da llebat ba, um, mate ah, oh. gure parte teik, gure entzut jarren. Hombre, ez que rikasko, eh. Ez tasko, ez tasko. Da la plazan berta negonda? Horri, ba, plazan da ben batean bateri dutxu ikotxe, gus, eh, kara. Guen mehene batean asterota entzoten du burrunda dik, hampuenda, joder. Zalako enbizia motezkoen honek? Arrazaldeko azkenen hor duek abraue txetan, nagoamen, karzman. Karo, zelos tiema dago, izue, bueno, mm, bizerarte. Yeah, bizerarte. Bizerarte. <laughs> eh, tokedek edadeku. Bai, esan digundela, the last. The last day. The last day. The last friday. Bueno, the last friday. The friday. Bizer, amarretan etxera. Eta ama bizetan kalerasak. Ama bizetan urte bizetan da. Bueno, nahi kez ke deko esperantzi, eh? baina, baina, Bate ul, baina bat edaki. Eta ul ergarria. Bat edaki? Bai. Batzu betzat. Bai. Bai, bai, bai, bai. Beste, beste katia burtseko saso izendara. Eh? <laughs> ja, Gure urku juk ez dauzko esko laguntzen. honetan etan, <laughs> nahi kebeste batzuk esan. Eh? Zori hola nebida, berak intenta da guri hormuak mantentzi, baina guntan. Mm -hmm. zah, ez da, txihitxiz. Eh? Bueno, Ni pitzetan dut, jakitu no gondela. Eh? Vai, vai, vaya, bueno, bueno, intentad. Me hubiera ganado como, ay, pobre, vaya... Bueno, ¿estáis chido un niño de propaganda a la rey? ¿Está un menos sí? Está un menos sí. ¿Está tan? Exacto. ¡Ja! Jo, va placer balkona etorti edane. Beitua, ix jauzina sor bidian. Ya te digo. <laughs> de aula reuntas una. Kandela batxo, ni biko eh? Aster astero, astero ausolanieen, gausak hobetzen, bentanak ipini die, orestenai joinda eta domekon ta me queda dieu. Bai. eh? Ánimo, que, eh? Ánimo. Ánimo. ánimo, eh? Gazien, ópera gabi. Osos, mira. Na dana en biu. Hombre, hombre, hombre sartu uzdana dantxari ja ek herriko kulturtaldeanak, laixiar erratia, eh, kastintzako ta saparrentzako parkie. Zer dizu? Bul de baten, bai, nondo funtzionera bai. Oi, la gomba te que proyecto modube madeco. Bai, li badau baina. Bueno, txeskola be bauen. Senba gausa, eh. Bueno, zute, zute txarri batek dan benemetik. aben, emetik. baina, bueno. Ja te digo, guken inozen bier guztizek. Pinxetan lehiu. Horri da, pinie, pinie leyu, eh, Olida, que bueno, alperrik etxien izen, eh? Es, es, es. Horri horregonsan? Horregonsan, da betiko gregatzen dior. Horri da, da horri eskerra ketoriko dibarritzek. Horri da, horri da. da, betxu, laizia erila txea besortu ta hemen gauz. Horri da. Horri da, horri da, horri da, horri da, horri da. Horri da, horri da, Jo, kontu da. Edad... Gaur etsera joeteko, o sea, que plan cine, que película, que vaya... bueno, gosakin improvisan mi día. Los rivales casi iguales. los rivals casi iguales, ese menú reca porta dosu. ¿Las armas doia? Certas doia, a ver, rus, escuso. Contu. Es superboni, es superboni. Devia Gartu, gartu, sustau. Diebianaya. Em. Eh, diela igolak eta Eta? Burukatzen diela. Bai ah <risa> gure ixortako Begoña la, del ba, Teso. Barregarresle ba, ba, da edo zer? Ah, bai, bai, bai. Ba. Ah, un moesque, ah. <risa> ondo paizago, barre, barre ieko pelikulia. Ba bueno, va, ba, espero gozatzi zuen Jon Cinema Sanxina ¿Hm? titulua. Eh? Dos rivales, vi echaí, vi echaí, y rivales que se juega? Ah, vi a ver, Martín yo… Bueno, va gozato, ¿eh? Urre, ta compañía, gozato peliculias, ¿eh? Bueno, en el colegio de negocio, en vivo, ¿eh? Se Bueno, spoiler, ahora, en dos, ¿eh? Vale, Ya, sona, bueno… ¡Ceñera, chela, chena, ven, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Hm? Igual, o la cosa, o sea, barrido Brescura a tu vida, y esta, que la izquierda que el carla nié, causa politico urteneques, ¿eh? Begoña de del Teso tapada en vivo. Vale, <risa> vale, o sea, no, con apellido, <risa> la ¿eh? La vellu se la colecúe de una menganera mona en la cinema, el de libre. O, da, con udara con proyección en gogo. Ya te digo. ¿Cartelera? Vale, da, bigarren escoco palomintxagitxeko... Aurenti sarreratxo bat jenti jakin deien zertas doien hori da bai astera astero propaganda in erratike horretako o sea hori da engo gusta bai bai bai engo gugu claro bai la planazo echala echala kristo no udrako ba udrako pa lo micera que carré hori da bai ikiz batzuk esaltu micronda chamarka pilin microndas de gugu microcosa de va de gugu eta portasinu eh gastetzerako hori orria borondati eh astera astero borondati eskapu hori zerako joeteko Eh, eraik bai. jo, zuhuna, eh, eraikitzen, <güls> bai. Joa, pasarrez jau eta horribizu guna, eh, zelako ideo nagurtaan dira, <güls> <Zato>. bai. <Oane. güls> Zerrekin daren, bariku arratzale jaipatek. Eh? Barik, barikutan beti egiten egin izpirazin jokitza, egun espeziala. Horregi mantentzen dugu gure hartien bariku, Eta, bueno, espedago, luzero guk hori mantentzi, eh. Eta, bueno, ez bai. eh? bueno, jagurtu, edo... Ezkerek asko hona tortiaren. Ja, zuri, zuri, entzule, finei zetiaren. Urreri bebai, espoile bai. reindazuleko. Ha, Zue, konbidatute sauz, eh? Ur, urrengo gonozun egin torteko. Eri ba! Venga, pareja! Gero arte! Eri Kasko! Bueno, konbidatuta guzti gauriko zailu, eh? Bai. Guriz lan improvisitit guztiak gungo lan... ...hobeto improvisitenda. Polita itxenda, eh? Bai, oso polit, eh? Oina hartu lan azken orduko konbidatulik ez dugu eukin, eta... Me meikorrera igual, bestarte en bate Plazatik norbait zenago. Bai, así cola, hori da. Ta, eh, la caza, ez <risa> gara, mikrofonua. Urtena da, micrófono, bai bai. Inalámbrica, ese el ortoiko. Inalámbrico, va, xa se rengo, xa tira, sí, tira, tira, tira, va, baliabideko bitzen. Ganera tekniko deño, se fitxauteko gule, así que tiempo al tiempo, herde lasena moduen. Baina gure leiaketi astu bali eta aurrera jarratio bikogu. barrio de sorisonak Mikel Jaio Jaio. Bai, Eti? bai. Era sin susarile itzela da. Gaugarriko rasiño bi eta gozuk egongo badie, eh? baina zen eh? agurzun, nuggetsak, patataak. Eh? Rabak, rabak, rabak. rabak. itzela manera gure kosinera san san izan astutitze bete. Leti, gure kosinera Letik prebaiko die. Leti Bertón Bertokoa baina 100% eh. <guna> <guna> <Eta> bueno, está aquí <guna> burraba nonko die baina. Permíteme, tú te voy eso. Zer dago? Permíteme, Permíteme que spa ondargo portu bueno, saco datornaseko leiaketi be, me marcha ni piniorduko, sin dan Eta Eta gaurko honetan, Martxan jarriko unleiaketako sari jai zengo da, jan etxeko gozoak, jan edo jan etxeko gozoak, gure kolaboratzailei janirek inaiko gozoak, Mm -hmm. aurreko uh, baten sarietan banatu bainu zen, zelako bei. etxurideki enberakitzen pastelcho, malena wow, eta abarrak. Etxuri eta guztu ditzela. Guztu ditzela, nik eh, probuna benen baten ekarri baten bizkotxo moduko bat. Ba? Aguen ba, sartu erduko, adurrez beten zen. Gozu ben gozuaz. Eta hori txengo da, gure jan etxeko gozoak eskainitako gozo sorta bat. Eta, bak jue, zeren bidan, gure zare sozialetan parte hartu, telefonon zemak izi behar dau, zei bos lau, zero iru, saspi lau, barri doia, toto ezeizkuzu? Ja ba, zei bos lau, zero iru, saspi beratzi beratzi lau, Ondo Eta, bueno, gau izi zelanen parte hartu bidan eta esan da esan, baina horretako entzunbiko gu, zer aste honetako erronka, gure oierren erronka, zike tekniko, gursu nien. Na, na, na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 Guau, wow, wow. mama! <risa> oh, mama! Benetan, erronka ona! Esta honetan oso... Wow. Guau, marchosu, eh? Bueno, nah. Recali, kompañea, preparauz, hoengo honetan oiek ez dau vape, berrecipini. <risa> es, es... es, es. Barrilo, entzut <risa> <risa> Eh, bai. Venga, emoon na na na na na na na na na na na na na na na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 Edarra, edarra, <laughs> oier, edarra, guztiako asten dena, erronka, atxa. Beti guztiako, eh, beti. Nik, nik uste trasi hartu otzetela, eh, zeinan zein enzuzmu, <laughs> eh? Baina, bueno, eskoiz ez aurreratzen, ez, ez daun menezi? <laughs> yes. Eta, ba, bueno, astiro-astiro, jumiko gara gure zailue agurtzen! Se ha llevado lo eh. Bye, gaurrar, nincuenda. Labur igual. Es un ser laburre de ser luz, eh. Ordu bat, ordu bat, desendoskute da, ordu bat. Bye. Bye. Ordu bat el aster en tu tenda, baina go, o sea, hola, en go, asistiendo du gente, eh, urrengo en barrio, en tu teko go, ue, gas. ¿Urrengo en go, en? Ogei, garena, gañera. Ogei, garena, gañera. Ogei, garena, gañera, gañera. Ogei, garena, gañera, gañera, eh Jogei arratzalde. Ba, ba. wow. Urte erdi. Pasa, wow. no, da. Urte erdi. Jode. Latza holan esan da. Hau nino falta iagune. Bai, bai, bai. Hau hasi baino ez da, hain emetik aurrera betiko gelitzekotan entori gara guna. Horri da. Eta, ba, ez dakit emenea askeran dugu zurrumurruen. Jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, jai, Gure parte da, eta hori guztien jaku. Epa, epa, tono hotza. Bai! Hola, Keai! Oli! Hola! Hola, haxi, estamos hablando con el Mikel Jairo? Con el mismo. Oie, <risa> <Neu nas, bye. risa> haxi, eh, zeu zara, eh, oina A ver, esto suentzuten es ondo. Esto suentzuten, es oin bez, oin bai, gitsitsu gau, gitsitsu gau. Noaz ba, eh, no, no, okay. la bello horretan? Ba, sabiz berbait jen, laiziarri batiko lan talde laguntalde bikainetaz eta <risa> Barro iratokaiate? Joder. Barro iratokaiate? Zuri e marki da, marki ebirriken jena. Joder, baiet. Zamanak izuzentokaiatun. Eee, eta lehenazako horretan, lehenbuna no de mañanazako horretan. Mm, mm, ba, taberna bat? Zerda? Bueno, eh, Gure erriko gu taberna baten... Eh, Birra asíñó esto. ¡Au, au, au, aprovecha, cos! Pues ah, siempre, ¿eh? Pues siempre, oh, ¿eh? Guapo, guapo, urte, ensiñé. ¿Va, ahí? ¿A ti qué? Va, vaya, tiene que me... ¿Ondo te ríes, <risa> ¿eh? Joder, de cuba argáskiri que, que sale, llegado. Ya. Ya. Ai, ja, bai. Enitena acordau. Eh, Maitane, ustezuk su ez arte zule baten, bye. eh, bidatzeko argazki ez dakiz ere acordau, si ustezu baina pasaran jaite. Baina, dut lota, enite Bueno, ba bueno, oines lotzatu eta arrasino errepizek eskuen dekuzien horrien oh. dekuzenian, bieldu argazkia ba. Arrasinoek arrasino biekin eta bataz egurusunegaz, bieldu gure, guke gupesanitan zabaltzeko eta ikusi jenenen jentiek sarile hasotzen da zela. Bueno, osela, Vale, <laughs> vale, Bertu. Vale, vale, vale. Miguel. Joa, soy yo Navarrido, eh. Zari es que gasko. Ah, eta beste gusa bat. On ja, dugu e lege bat <sat> bueno. sortu Bai, lege barria da. Birriten sarile jaso da bienak. Parte hartzeko cantaba mi dabe de Bai, bai. Bai ala bai. Vale, perfecto. Eteko zu, hori da espiritue, hori da espiritue, eurrera dana dalakoaz, saltzuna. Horretak esteko lotzari. Opa, mengal. Vale, mariagas alduzuen. Bai. Bueno, bueno, Ori y Señor Artur Time, venga. Bueno, va, vas. Vale, ori y Vale, equipo, es que ericazco. Gozad tú, Sarijet, ahora. Bien verras y sin falta. Bye, vale, vale. Venga, va. Vale, va. Abur, abur. Bye, Jóa, es que ni en el eh, salí ah. unos de bye, bye. contacte, tí, eh, jóa, sepó al hecho por desallo, eh, que... Udane, cariud, haganera... Mikel, dan, eh, dos por uno. Itxela, ah. ah, itxela, <laughs> eh, jaupa, laixía, uh. arriratía... Va, urte, enda, bonek. Aupa, gu, aupa, dano, aupa, sube, genzule, aupa. Se haci, betías que nen gordo pelota, ahí, piñenas. Hacenas Epozik, binten zailako. Epozik eta triste. triste. eta triste. eta triste. Eta triste dau zen biogu, gure inguruko ega zegoan. Berbaen. Berbaen. Eta inguruko gurean dau zenien, inguruko gertu sentitzeko laixiarreratiai pini. Hori baiarako erremo diiz joan bat. Eta, baina bueno, eskoi ez gauzien luzetzen, eh? Bidio behel gure zailue. Ez pedo zaito gure rengo aztien begugaz amen batzie eh? Mm -hmm. Eta be, be, be, batzi, eh? beste barik, bezarka bat entzule da hurrengor arte.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 Na na <Baker> <Nah>